pura zurekin gezkatuta na. Susana, paserri landatuko Aita non hartu du? Bueno, gezkatutan. La Buruz ez egiten da generazioari buruz, generazioarteko talka hori buruz, baina ondo, ondo, ondoan ondoan ondo, niru ustez eh, maitasun historia bat dago. O sea, ez daukat dudarik, eh, personaje batzu nire hain zuzen mutur erraino eramana dago, eta aldaketa bat bat bat du, gulertzestun eh, aldaketa bat da, dudarik gabe, baina eh, hori gestatzen da, eh, eh, denen gainetik, koloren gainetik, maitasuna dago helako. Esan eh, hoi da, askotan esan nahi da maitasuna dela munduaren motorra. Ete da? berba da bai, berla da bai esperantza